I Sina i Svetoga Duha Oci, braćo, sestre, deco Hristos Vaskrse Hristo vaskrse, vaskrse Evo nas danu pred prazničnom danu Svetlom i radosnom Zajedno sa praocima Kojih se danas sećamo Zajedno z drevnim prorocima Onima koji su vekovima pre Hrista živeli u nadi i očekivanju da dođe taj dan kada će gospod doći na zemlju kada će se sa svojom svetlošću spustiti među našu tugu, među naše probleme, našu rasojanost našu tamu da razagna oblake tamnih pomisli i da useli rados u srca ljudskome rodu rodu koji nije imao nadu osim zemaljske nade a opet pisano je i u to u tim obećanjima koja je gospod dao kroz proroke oni su živeli i očekivali izbavljenje I polako se spremamo i mi da taj dan dočekamo. Gospod polako priprema teren za dolazak svoj u ovaj svet. Polako se Josip i Marija, pogorodica spremaju da dođu u vitlejem. Polako se mudraci sa istoka kreću za zvezdom pastiri i dalje čuvaju svoje ovce neočekujući da će uskoro u jednoj tamnoj noći zasijati svetlost večnosti i sve gospod pozvao na taj susret na tu gozbu na tu radost i danas sve nas kroz sveto evanđelje na tu veliku gozbu da se saberemo da se nahranimo i napojimo a upravo on sam jeste to glavno i neistrpno jelo od koga jedući nikad nećemo gladneti i pijući nikad nećemo ožedneti nudi nam sam svoje prečisto telo svoju prečistu krv viće života i hranu besmrtnosti to su svi proroci iščekivali zato su živeli i u vekovima čekali sila za gospodnji a mi imamo tu mogućnost da se praktično svakodnevno hranimo njime Ali, nažalost, i ove reči koje je izneo gospod, da mnogi koji su zvani traže izgovore, u stvarima koje na izgled nisu pogrešne. Imam posla, kupio sam njivu, oženih se, nemam vremena doći na gosbu, molim te, izgovori me vari koje nisu same po sebi greh, ali kada se stave na mesto koje pripada Bogu, onda one postaju prepreka između čoveka i Boga. Onda postaju put ka smrti umesto ka besmrtnosti. I mi danas, upravo tako, zbog nekih mizernih stvari, životnih stvari, mi i odsustvojemo sa ove velike gozbe i sada i u vreme posta kada smo više usmereni na taj susret, ali mimo posta trpeza se postavlja, gospod se žrtvuje, dolazi dolazi da nama daruje izbavljenje od naših smrti od naših bolesti od naših propasti da da smisao našem besmislu. A evo gospod ne odustaje kad vidi da mnogo oni koje je pozvao pokazuju se nezainteresovani nego skuplja bogalje, kljaste, slepe. Skuplja one koji nemaju opravdanja u tim stvarima ovoga sveta. Oni koje svijet odbacio, ali gospod nije odbacio već ih je primio na svoju gozbu i darova im ono bogatstvo koje sam svet ne može dati i kaže gospod mnogo je zvanih ali malo izabranih i nijedan od onih koji su bili pozvani a nije se odazvao neće videti carstva nebeskoga tako da se i mi malo uplašimo od tih reči da shvatimo koliko nam je Bog radost pripremio da se odazovemo da se nahranimo hranom besmrtnosti pripremivši se dostojno kako nas apostol Pavle opominje u ovoj poslanici da se ne vraćamo na ona pređašnja dela tame jer smo Hristovi da da se ne predajemo strastima, da se ne predajemo raznim pomislima, gneva, kule, svađe, zavisti, da ne lažemo jedni druge, nego da živimo u istini, i e da bi opravdali svoje zvanje hrišćanina i da bi mogli obučeni u svatbeno ruko da sednemo za trpezu svima svetima. Sveti praoci su tako živeli I oni su nakon vaskrsenja Hristovog ušli s njim U večnu gozbu Carstva nebeskoga Ušli su i Mnogi svetitelji Nakon Hristovog rođenja Ušli su i prevlački mučenici Koji su ostali u istini Do samoga kraja Ne pokolebavši se I ne praviši kompromise Za Kristovu Gozbu su ostavili Sam svet i Došli u ovu svetu obitelj, da se tu spasavaju i kao monasi i kao mučenici, oni su blizu gospoda i tamo slušaju i naše molitve i spremni da nam pomognu i da nas prinesu do samog prestola Božijeg. Tako da i mi se potrudimo da opravdamo taj priziv, priziv hrišćanina, jer veliko ime nosimo, da dočekamo praznih Hristovog rođenja, da se pozdravimo sa pozdravom Božjeg mira, Božje radosti, jer velikom smo cenom plaćeni i to ne treba da ispustimo, jer zaista nedostojno čoveka da toliko čast, ostavi i da se bavi nekim nebitnim tricama kojemu neće na kraju doneti ništa dobro. Neka bi gospod i sveti mučenici i sveti praoci uhrabrili na tom putu, dali snage, mudrosti, dali vere da do kraja izdržimo, jer kaže gospod koji pretrpi do kraja, on će se spasti. Neka bi to s bilo njegovom blagodaću i čovjeko ljubljen, gospoda našeg Isusa Hrista, kome neka je slava sa Otcem i Duhom Svetim u vekove vekova. Amin.